قالوا الذين الله ويويو سردارانو ها کسانو استكبرو چه زانو نه لوی من قومي د قوم نه حضرت شعيب عليه السلام نه لنخرج انک خامخو بشړو تعال ر يا شعيب شعيب عليه السلام ولذینا او ها کسان امنو چه مؤمنان نیما کتا سرا من قريهنا دخل كلنا ولتعودوا النفيمتنا يا وروا واپس شیت اسو په دین زمونکي قال ولي حضرت شعيب عليه السلام ولو كنا كاريهين اگر کي مونږ بد غنون کي قد فرئنا بيشکه الله تعالی باندې كذبان ان عدنا کي چري شو مونږ واپس مونږ په ملتکو په دين تاسو کي با د اذن جان الله منه پس داغه نش اخلاص سره کړل دی الله مونږ تد دینه و ما يكون لنا الذي ملاصم له نعوذ فيها لا چې مونږ واپس شوبې کې الا ايشا الله ربنا مگر دا چې خو خښې دا الله چې رب زمږ وسع ربنا فراخ درب زمونګه كله شین هر یو شي ته علم په اعتبار دایم عل الله په الله باندې توکلنا بر وساوې اعتماد کړې موږ ربنا فتح بيننا اي زمونګه ربا فيصلو کې په من زمونګه کې و بين قوم او په من قوم زمونګه کې بالحق ته حق سرا وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ أَوْ تَبْهَتَرَ دَفِسرِ کُنْ کُنَا وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلِي سَرْدارانو ها کسانو چې کافرو من قومه د قوم د شعیب عليه السلام نا لئن تتبعتم شعیبًا کچریتا وداریو ک تاسو د شعیب عليه السلام انکم إذ الخاسرون مې یقینن تاسو په دوا کې خامها تاوان یان مې پاخزت هممر رشفتتونوننی وللی دو ل رځل زل پهخزت هممر رشفتتون ولې و دوزله زل زللی فس به في ماناو لګرزیدلې د پخپلو کورنوو کې جاسیمین پړه مخې کورنو کې جاسیمین چې د یومړه اللهنه ها کسان ق دغو شوبا چې د دروغو نسبت کړړو شوی بې اسلامته کاله یغ نه تا بګنی چې نو دی نودي رشيي في ها په دی کې تا چې په دغ کړي کې دی رشيوي نو اللهنه کسان ق ذبو شواً دروغ نسبت کړړو شو بې سلام تکانو هممل خایرين اودی تاوانیان په توولله نور دیلو حضرت شعیب علیہ السلام د دین او وقاله ویلی یا قوم ازما قوم لقد ابلغتكم बेशक ما تاسو ترسالا تربي فی غامات دخل رب وانا صحت لكم خیر خایه ملتوله وتعسو تاسو ستاسو خیر خایه ملتوله وا پکيف اساس بسره کی خفشم علا قوم کافرین فقوم کافر وان دی وما اررسله في قیتې الله و نوور رالیګلیمونږ په یوکلي کې بنووي سپې غمبر الله خنا اخله مګنیوللو مونږ اهلهه اوسی دون کې ددي کړي بل با په سختو د معلونو سره و دوور راو په دوه بدلنا بیا به بدل ک را تومونږه مکانه صیتې په ځیر د تقلیفبانلحنه ته خوشحالي حتىهاف او تردي چې د ډیر شووو نفونه ډیر شو او معلوېډرش وقالو او ویل دو قدممهسته آببانانه ب شکره صیدله زمونږه مشررانو ته راو تلیفونه و راو خوشاله بس د تلیفونه خوشحاله د صیدلی پهنا هم نونیړومونږه دوی باته ترنا ساافې وه هم لا شورون او دوی پودل نه ولا نه حلل ق را کچېوي دا کللو والله عامون چې مانې وړی وته کوو وته او ځانې د شررف نه بچ کړی و وته کوو ځانې دا تقوا مانو ازان دا شرک نا بشکول او باز علماؤ دا تقوا دا مانو ام کرد واتقو تقوا اختیار کرد و تقوا سو علم نا قرآن دا و عمل نا پا قرآن بانے لفتحنا نخام خامنگا برا کلاو کرد و علیهم پدوی بانے برکات من السمای برکتنا دا سمان دا نه یعنی باران با وخت وخت وقت کیده یا طول خیرونه د بره طرف نرازی اولیر علی، لفتحنا علیهم خام خام انبراکو لاؤکڑوی علیهم پدویبانی برکات من السمای، برکتونا دا آسمان دا طرفنا ولر دو د دا طرفنا، ولکن کذبو لیکن دا دروغو نسبت کرو فاخذناهم نیونو نیولیو منگدوی، بما کانو یک سیبون، فا حغصبانی چوده ی غیلرکو انکی، دا دا دا دا آمالو دا <سؤال> وجن <سؤال> مدی نیولیو، افامنا لولکوره آیا پس بچ بشي دا کللوواا افام نه آیا پس بچ به شي للوکورا دا کللو والله یاتی هم دا چې را شي دووي تهباسوونه غاف زمونه بیاتن د شپې وه او نا لول خوه آیا بچ بچبشی دا کولو والا ان دا چراشی دیت با سنا عذاب زمغه ذهن په وحده ساختي وهم یلعون او دیوی لوبیکون کی افا اف امنو مکر الله ایا بی یریدی د دا عذاب دالنا فلا یمنو نبی یری کی مکر الله د دا عذاب دالنا الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان اولم يهدي للذين ايا لذي احكار شره هغه کسان ته يريسون الارضوا چې په میراث بواليد <سؤال> ازمکمم بعدهه پس د اهل <سؤال> لذيزم کنا الله ورشاو دا ک زمونغه خوښوي اسبناهم بذنوبهم نو برسو مونږ دی تاذاب بذنوبهم په سبب د گناهونو ذذوي اولم يهدي للذين یعنی آیا نریخ کارا شوے ها کسانو تای رسون الارض مم بعده اهلھا چغی په میراث دازمه کا واغستا پس د هلاکت د اهل ذینا چې پاغانو روم عذابونو راوستل هلاک موکل الله نشاء دا کچری خو خشی زمونږه اسوب نہم نو عذاب به را ساو د ویته ذنوبهم په سبب د گناهونو دو وَنَتْبَعُ به اومهر بله ګوا لااقلوې پهونه دوي په هم لا اسمه او نود به بیاسهحت خبرهري نه او قبلینا تیلکل قرا دا اوکي نه قو ععلیک چې تِلْكَ قړه دا وکي نه قاللی کا چې بیایان کوو موږ پتابانې من امب د خبرونو د دی نه ولاقد زیات هم ب شکر اغلی دوی تررسو هم پې غمبران د دوی بل بهناې په سرګندو موجزبانې فما کاون ل یومو نونو چې د هغې د دروغ نسبت کړلو من قبلو د دی نه کذالک <كذلك> دارنگی یتبع الله مهر لگئی الله علی قلوب الکافرین کذالک <كذلك> دارنگی یتبع الله مهر لگئی الله علی قلوب الکافرین ظنوا <versuchen> د کافرانو باندې وما وجدنا لأکثرهم من عهد او ندی مندله مونګاله اکثرهم ډیرد دویته من عہدن سپرواله پوا دی باندې و ان وجدنا اکثرهم یقینا مندلي دی مونګ ډیرد دوی لفقین خامخانا فرمان ثم باثنا بیارا لګلو مونګ من بعدين پس د دین موسی موسی عليه السلام به آیاتنا پخلو موجزو او دلائل باندې Earth... إلى فرعون وفرعون وملئه وسردارانو داوتا فظلمو بهه ظلم خویا په معنا د کفر فظلمو بهه فکفرو بهه دی ددی آیاتونو زمون انکار کړو دا معنی دی دی دی دی و فظلمو بهه دای انکار کړو د دی آیاتونو زمون یا فظلمو دای ظلم کړو په خلکو باندې بهه پسبب د دې آیاتو نوزمږه باندې اگر ایمان روړو ندی په دې ایمان روړو د وځ ظلم کړه پس ولمو نو دې ظلم کړه په خلکو باندې بهه پس سبب د دې آیاتو نوزمږه باندې چې اگر دې باندې ایمان روړو فنظر نو ګورکه کيفا کانا عاقبت المفسدين سرنګ یو د فاسدانو د مفسدانو وکال موسی ویل موسی عليه السلام اینی رسول من رب العالمین بیشک از پیغمبریم دا طرفا دا پالون کی دا مخلوقاتنا حقیق واجب دی علا کیاو قرآن دا علیہو حقیق علیہو یعنی علی واجب دی پا ما باندی دا خبرہ لازم دا پا ما بانی اللہ قول دا چه نبوائیمز علاللہ پا لا بانی اللہ, اللہ حق مگر حق خبرہ قدجی تو کوم به شکرات دل می کړي دي تاسو تهبع بهغ نه تې رب کوم په یو واضح دلیل سره ستاسو دررب د طرف نه اسرائیل نوړه پریزا دما سره اسرائیل چې د الله دن ورته بهیان کوم قاله فرراون ویلوو ان کوته ک چرې ته جي تهې آیت انجر را تللي کړي پهسمموجزې یو دې لو نشانې بانې فې ان قتهديقین که چرې ته درریشتونه فلقا غورځول وا هغه هم ساخ پهله فده یا دنااسغاڅحبادو مبیین خاما وخکارهوهځای ده هو رایس پ او لاس پهله طرخ نه فده نونااساف هغه بایده قالل مله ویلی سردارانو من قومې فرراونه د قوم د فرون نه ان نهله سااهیرون عم یقی نن دا خامههااجدوګر دی پوه یريدو د رادل لر ی یخرج کوم دا, دا, دا, دا, دا چوشړي تاسو من اردو د ځم کې ستاسوونه فماذا تا مرونونه تاسوما ته سمه قال ویللو د سردارانو د فررون اررج محلت ورکدی مسال سلام توا خاہو اور ارددتا ورسل فی المدائن حاشرین اولیگا پدی کې هاشرین راجمک ان کی یا تو کرا بولی تاته بکل ساحر علیم حریو جا دگر پوہا و جا السحر تو اللہ وی راغلیو جا فرعون فرعون تا قالو نویلیو دوی ان لنا لعجرن یقینا مونږ د پارا خامخ مزدوري بوي ان کنا نهن الغالیوین کچری شو مونږ غالیب او زور ور په موسی علی السلام کال ویلو فرعون نو ام او تسلب اجر خامخای و انکم لمین المقربین او یقینا تاسو خامخ زم ما په دربار کی د نزديک قانون و قالو ویلو د جادوګرو یا موسی ا موسی علی السلام ممان تلقیہ یا خوت ارتا وکا و اما ان کو نحن الملقین یا بشمغا ول غرزون کو قال وی موسی علیہ السلام الق زیتاس خپل جادو غرز یو پیشی کای فلما القو هر کله چې دای خپل یم ساګان او رسای غرزو لوی سحرو اعین الناس نو جادو ی کړه او پس ترګو د خلکو باندې وستر حبوهم داخلا کیرولیو وجاؤو بسحر نعظیم او را تلکلو دئی پا یو جادو لوی سرا واو حین ایلا موسا اللہ ویوحکلو منگموسا علیہ السلام تا ان القعصواگ دا چه اغرز وامساخ پلدی نامسے اغرزولا فیضا ینن ناسا پی اغیت القفو تیرکل ماها یافکون چه جوړ جوڑ کریو فوقع الحقو ثابت شوحق و بطول ما کانو یعملون او باطل شوحق چوده یا ملک انکی فغلبو هنالکا کمزورک لے شلدئی پدغ مقام کی و انقلبو سواغرین او گرز دلدئی زلیلان و علقی السحراتو اغرزولے شلجا دگر ساجدین سجدک انکی اللہ تا قالو ویلیو دوی جا اَمنَ نَغَ رَبِّ الْعَالَمِينَ مُغَی ایمان راوړې په پا پالونکي د مخلوقاتو رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ چې رَبِّ د مُوسَى او د هَارُونَ علی السلام نه قالوې دی فرعون قالَ فِرْعَوْنُ وَلِي فِرْعَوْنَ مَنْ تُم بِهِ تاسو ایمان راړو پدې مُوسَى علی السلام مقابله ان اعَذَنَ لَكُمْ مخکې د دینه چې مالا اجازت نه کړه تاسو لا دما د اجازهت نه مخې مُی ایمان راړو ان نهها دا بې ش داله مکرون خامه سر چلووللی مکرته مووه چې د چلوور لړ کړیې تاسو فیلم دی نهې په دښاردمې او دی د پاارمو دا چلوول جوړ کړیلی تو خریو منها چېی شړی تاسو ددي م سرونه اهلهه او سیدون کې ددي په او تعامون زر دی تاسو به پوهشي دا د لی ډرانو سیاسیانو کاري غ چې داغې مشوررک کړی. لو قدې ان خاامخواذ به کټ کم پری به کمم ید کوملاسونه ستاسووه ار جوله کوم خوستاسو من خلافن عدل بدل یا من خلافن دوججه د مخالفت زه سله اوسله ب او بیا خاامخاپ ولبه تاسو ټول قالو ویلو د ممنانو اس پرووانشته ان العلرب ب ناممون قلیبون بشهکه موږه خپل ربطته واپس کدون کی وما تنقی مبت نهګړې ته فرونه من مننازهمونږ نه الله ان آمنا مګده چې موږ ایمان راړ دی به آیاې ر نه پایتونو د خپل رببانې لمه جا تنا کله چې داتونونه را غمونږته ودي مومنانوايزمونګه بع افری وقال الملووی لیو سردارانو من قوم فرعون دا قوم دا فرعون اتظرو موسیٰ آیا پریگدت اے فرعون موسیٰ علیہ السلام وقوم هوا قوم دا, دا ليفسدو فی الارض ویدی دا پارش روانیو کی پزمککی فسادو کی پزمککی ویزرکا او پریگدام موسیٰ علیہ السلام تاو آلیہ تک او استاغ معبودانو لرا استاغ خدایانو لرا <تصفح> <تصفح> یا وای درک پریزی دا موسی علیہ السلام تا و آل یو قدرت پدی کی دا او و الہ او عبادت ستا تی پریخه ستا عبادت تی پریخه آل ویلو فران سنقتل ابناہم زردی چ قتل بکومږا ابناہم زامن ندوی و نستہین نساہہم جون دویو پریدو نساہہم اغا زنانہ ددوی لونو ددوی وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ يَقِينًا مونږ د پاسره دی یو غالي بوزور او عالم موسی عليه السلام له قومي خپل قوم ته استعينوا بالله امداد غړې د الله نو صبر او صبر وکي ان الارض لله بيشک مزقد الله ایورثها ومیراث ور کوي دې ته مې هغه چاله چې خوشی منه عباده دخلو بنګانو نا والله قبتونول متقین او اخري د خیرره او د خوشحاله ینجام د پااره د پرزګانو دی <تصفح> قالوا نو ویلو دی مومنا نو او دینه مونته تکلیف را رسول شوه من قبل ان تاتی انا مخ کی درات لو ستانا مونته من بعد ما جهتنا او پس داغینه چې تراغله مونته قال ویلو حضرت مصالح السلام اس ربکم ډیر زرد چې رفس تاسو یهلک ادو وکم هلاق بکی دشمن تاسو و واستخلفکم فل ارض او جان نشین بو غرځی نایبان بو غرځی تاسو فل ارض یې پزما کړم سر کې فیل زرن الله ګوري کیفه تعملون جتا صبح عمل کوي ولقد اخذنا ل وی بشکره نیولې منګه آل فرعون قوم نفرعون بسنین پکحتو سرا ونقص من السمراتی پکمی سره د میونه لعلهم یذکرون دید لپاره زیدینه صحت قبول کی فائدہ جاءتهم الحسنۃ کله چې براله دوی ته خوشحالی صحت به ملاو شو یا وکاله بادو قالو نو ویل ودی لنا هاذه هی ده موږ لپاره ده موږ دې مستحق یو و ان تصبهم سیۃن او کوبر دو سید دوی ته سیۃن ستکلیف یتویرو بموسا لوس ایروالے به غنلود موسی علیہ السلام و مم معه او داوا چاچی دی موسی علیہ السلام سره مرغریو الا خبردار انما طائرهم اس ایروالے دوی عند الله د الله ترفنه ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډیر دوی نه پوهیغینا وقالو وقالو او ویلوی ما حماتا اتنا به هر واس محماتهېنا بهی هررا غ چې راړې ته موږته چې را تل کې تهمونتهناب چې تربلې موږته بهی پاغېبانې من آیت ان د مجز او د نشان نه ل جادو کې پهمونګبانې به سبب دې مجز فما نحنو لکهبي ممنین نو موګنیو پهتاببا نیمان روړون کې ستا د خبرې تصدف نه فارسلنا نالی متوفان الله رالیلیو مونږ پهیبانې تووفان فارل لی متوفانه رالیېګلی مونږ په دویبانې تووفانول جرادهو ملخانول قمل اوسپږب وځ وفا د او چې دخان ود د معويې آیاې مف ولاې داشانېوي سرګندې سرګند ل فک برونونه تقببر کړړ وکان نوقا مجرریین و د یو قوم مجرم ولما وقع اركلي شي واقي بشرا نازل بش عليه المرزو فديبان ازاب قالو نو ويل بدوي يا موسى دلنا اي موسى عليه السلام دعا و غلمند پار ربك درخ پننا بما عهد عندك فسبب دهاري جي وعده كده انك تاثرا لين كشف عن الرزق چلي لريكو تا زمون د عذاب دعا دو تا شو لنو مننن لکنو خامخا موستا پا خبر بان با یقینو کو ایمان بدربان رادو ولنرسلن نماکا و خامخا پریک بدومنگ تاثر بنی اسرائیل بنی اسرائیل فلمار کل کشفنا چلر با کمگا انهم الرجل دوی نازاب الى اجلن تر یو نیٹی پوری هم بالغوهو چدی باغ نیٹی ترسی دل اور رسی دے بشول اذا هم ین کسون نناسا پی بودائی دیوا دی لرمات انکی خوادا به ماته کا فأن تقمنا منهم اللهو ان بدل مغثوا منهم ددوینا فاغرقناهم نغرقلی میو دای دکړی میو دای فلی یم می په دریاف کی بأنهم قد سببانی چدوی کذبوا بیااتنا دای بدرغ جنګل ایات نزمن گا وکانو انھا غافلین ودید دیننا خبرا او الْقَوْمَ قو الذي نه په میرااز کې مرکړو کوم هو کسانو ته کاو چې وغئ یستافونه چې کمزوری ګنلی شول مشارقل اروي او مشریکو دځمکه کې مغاریبه او په مغریبو ددي کې دوولې په میرااس ورکړو الله غزمه وتمت قرشوا كلمه ربك عواد درفثال حسنا خيستا على بني اسرائيل لقبني اسرائيل بانه بما صبروا فسبب داغي چې دی صبر کړو ودمرنا هلاك کړو مګه ما کا نه شو يسنو, يسنو فرعون چې جوړول به فرعون دچې پازمکه د مصر کې کوم امارتونه او محلات جوړ کړو وه هلاکل ودمرنا هلاك کړو مګه ما نه شو چې جوړول به فرعون وقومه وقومنا ذا وما كانوا يعرشون او هاجوداي سپرنا جوړون كي د باغونو نه پارا سپرنا د باغونو نه پارا جوړ کړو اغا رسل الله الهلاک او تباہ کړو وجاوزنا الله وي فورستو مونگا ببني اسرائيل اسرائيل په دریا آباني وجاوزنا فورستو مونگا ببني اسرائيل بني اسرائيل, اسرائيل په دریا فته لَا قَوْمٍ د د راغلو په اوقومبانې یا کوفونه چې هغې بعدونه کول یا یا کوفونه مې شالې کولو په بعدت بانې الاس ناممن د س بوتانو له هم چې د دو دوی دپارهوو درګونو دهغې پ بعدتي مدامت مې شالې کولو قالو نولیدي بنی سررائلو یا موسا مثال سلام اجل لنا اعلهنن مقرر کمنه لپاره یو معبود دی او مددگار کمالهم الها لکه څنګه دوی ته پار مددګاران دي لی قال وی موسی علی السلام انکم قوم تنتجهلون یقینا تاسو یو قوم یې نه پهها ان هاولای یقینا دا کسان متبرم ماهم فيه اهلاک او تباره چلی دی پاږي کی دایچ په کوم دین کې دی دا خو تباہ او هلاک دی انہا اولائی کنن دا کسان متبرن حلاک و تبادے ما حغدین هم فی حجر پاگی کی و باطل ما کانو یعملون او باطل و برباد دہا چلیکم عمل کئی قال ویلو موسیٰ غیر السلام اغیر اللہ یا غیر دا اللہ نابغی کم زولت امتاسو تا الہن بالخد و بالمعبود بالمددگار وہو فدو لکم اوغ غوره تاسو غ رووالی در کړ د تاسولهعاین په مخلووقاتو د خپلی زې بانندې ونجنا کوم من عالی فرراونه را یاد کې ی هغه وخت چې خلاصې می در کړ تاس د منعالی فرراونه د قوم نه فرونونه یڅو موونه کوم چې ررسول به تاسو تهسوو العذاې به دذاب یو قد تلوناابنا کوم قتلول بېځمنستاسوسته یونه نسا کوم ژوندی بیاې پرښی لونه ستاسو وفي ذلكم او په د ننجات در کولو کې تاسوله بالاون ان عام احسانو م رببي کوم ستاسو رب د طرف نازیم ډیر لئ وعددناواده کړیوهمونږ موسا د مثال اسلام سره ف نه للتتن د دیر شووواات ممن نهه پور کړړ ی موږ د لغ بیاشرین په لسو سره ف ممي قاو ربېې نوپره شوي وا هغهنیټه معلومه د مساال سلام د خپل رب اربعین لیلتن صلویخ سپ فتممی عیقات رببی پورا شرو هغه وخت مقرر د موسی علی السلام د خپل رفسر اربعین لیلتن صلویخ سپ وقاله موسی وی موسی علی السلام لې خې خپل رورتا ها ارور چارون علی السلام اوخلفنی فی قومی شخلیفه زمانہ زما په قوم کې اوخلفنی شخلیفه زمانہ فی قومی پر قوم زما کې واصلح او تدای ریسلاح کوشش کوا ولا تتبی سبیل المفسرین او مروانے گا دلارے د مفسدان اوپر سے ولما هر کلہ جاء موسی چراغ موسی علیہ السلام لمی قاتنا د پار دا نیٹی مقرری زمن گا وکلمہ هو ربو او خبر کڑے ودا غسر رب داغ قالو موسی علیہ السلام زما رب ارنی ما تزانو ان لیک الیک چزو ګورم تاطا شوکی پیدا شو قال رب العالمین ور ته ویلو لنترا نی چرېما په دنیا کې لیدې نشي ولکن نزر الالجبل لیکن وګور ادی غرتا فینستقرمکانه ک هو کې چرې دې باقي پاتې شو مکان هو پر خپل زبانه فسوف ترانی زرد چتب معاونین فلما کل تجلا ربو چی تجلی سرگن نکڑی رب موسیٰ علیہ السلام لیل جبل دی غر تا جعله دکا نگرزو لیو دی غر لرہموار دزمکی سرا دکا ہموار دزمکی سرا پزبکا کی ورخخ کو وخر موسیٰ سوعقا او پریوتیو موسیٰ علیہ السلام بی خدا او بی حوشام وخر موسیٰ سوعقا او پریتو حدت موسیٰ علیہ السلام بے ہوشا فلمہ فاقار چرا په ہوشو قال ویلو موسیٰ علیہ السلام الله اللہ پاکیدتا لرا تب توی لیک زتو بوبا سمتا توانا اول المومنین اوزم اولد مومنانونا قال ویلو رب العالمین یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انیس توفیتوکا بې شکه چې ما غواړکړې ته آل الناس په خلکو باندې بیر رساله آتی په سبب د رسول او د پیغاماتو زما خلکو لا او به کلامي او په سبب د خبرو کولو زما د تاثرا فخذ ما ته توکا نونی صحابه چې ما در کو تا تا فخذ نونی سماعه ته توکا چې در کړې میری تا تا و کم من او کوم من الشاكرین او شده شکر گزارو نه وکه تفنا له ف الواې او لیکلو مونګه اغله فیل الواې په تختتو د تات شریف کې منکشي د هری ش دی نه هره یو خبره ضرور د دن پهېک لیکلی وه مو عزتن نهسیحت تفسیل لک شین او وضعحتتو د هر یو شي ددين په خوه نونی ص به قوتتن په مجبوطوالی سره او حکم دکه قوم خپل یا اخذو با احسانهم غیم اونیسی اغه ډیره خیسته طریقې د دې کتاب ثوری کوم دار الفاسقین زردې چوبخیم تاسو لا کور د فاسقان او د نافرمانو چې فرعون یانی اغه مصر دې دا بستا سو قبضه یا دارن فاسقین د مراد جهنم دې ثوری کوم زردې چوبخیم تاسو ته دار الفاسقین ار کور د فاسقان ودنا فرمانو چې جهنم نه تاسو به وګورئ د حال ساسریف والای زره چې وا بړم ز ان آیات دفاهم فهم د خپل آیات نونه د پوی د خپل آیات نونه الینا ها کسان ی تکبرون فلردی چې غوی لوی کوي پزماکه کی بغیر الحق پناجیزه طریقې سرا وایرو کل آیات کچریوی ني د هر یو نشانه هر دلیل لا یو مینو به حمان نه راړی پاغې را او سبيله ر دی که چریوننی د لاره د هدایت لا تخو سبیاً نودی نلیسی غې لر اللار را سل غې او ک ګوري د لاره د ګمهه یا تخ هو سبيله نوې دغې لرلار ذلكکه دا بیا نوم پهې سبب ک ذبو به آيات نه چېدی د دررونس بد کل زمنګه نو ته او د د نه نه خبره وال نه ها کسان که زې آيات نه در روجن کوي زمګه ياتونه د دروغو نسبتونه کوي زمګه و تهولې قیلاخرتې او ملاقات درې د حبت ته حتهلو هم بربا عملونه د دوی حال ی زونه سازانان نشیوررکلی دوی ته ما قانو یعملون مگر هغه یوه کم عمل کوم کی وتخذ قوم موسی او جوړکړه قوم د موسی علی السلام ممبادی پس د تلود موسی علی السلام نو کوي تور من منح لیهم داغاز وراتو د کالو خپلنا عجلن یسخه جسدن جو صدر له خوار چدل راوازو پشان د غواننی له خوارن دله را وازو پهشان دا واز د غه علم یاره الله د ګور نه نهی ک ناندس خی لا یکې مهم دی سره خبرې نه شي کولی وله یدي هم او نهښودلی شي د تلارا تخصووه د نو او داس خې په خدایته په وکانو جووالیین او د ایظالمان مشرکانو ولم ما سوې طف دي هم یا <تصفح> خو مانا او لما ولم مسقطت في دي همړ کله چې پیمان تیار أغلي و په دوی کې پیمانه شول چې دموږ سوکل یا ولم مسقطت في دي هم ار کله چور زولې شو غسخه هم د دوی په مخ کې موسی عليه السلام أغصوا له غیري د دوی مخ کې غرزولې ولم کله چور زولې شو غسخه في هم د دوی په مخ کې ورأوا انهم قد ذلوا او د یوکا تل <سؤال> یقینا دی خو خامخا گم قالو نو یذو دی الا لم يرحمنا لا الا لم يرحمنا ربنا تچری رحمونکو پمونغه باندې رب زمونغه او اغفر لنا وبخنه ونكم متا لنكونن من الخاسرین نو خامخا شوبو مونغه د توانیا نونا مونغه توانیش ولما رجع موسا هر کله چې واپس راغی موسی علیہ السلام د کوهی تور نه لا قومي خلق قوم تا غضبانا اسفا غساو اسفا او غمجنوا غضبانا یعنی د غصې نه ډک ډېر غساو اسف او غمجنوا قال ویلو حضرت موسی علیہ السلام به سما بد هغکار خلفتونی چې کله ده تاسو غیلر مين بعدي زمانه ورستو دا خلفتونی په معنا د فعل تم له تفسیر الرحمني کې معنا کوي بے سما خلفتونی من بعدي بے سما فعلتم بعدا غيبو بچي له manne څه شو قالو الهي مصالح السلام بے سما بده ها vakar خلفتونی چې کړه دې تاسو هغه من بعدي زمان اورستو عاجل تم امر آياتو تلوار کړی دا د حکمو سي سري د خپل ربنا والقل الواح او کې خود يغه تختي د تورات شريف واخذو ويني و, و براسي اخي سر دخت پر لور يجره اله چرا ځان طرفتا قال ويلو هارنو عليه السلام قالبنا امه ويلو هارنو عليه السلام اي زيه د مور جما ان القوم استظفوني بيشكه د قوم ز کمزورې ګنه لوم وکاذ یقتلونی ننی دې و چې دې قتل کړي وي فلاتش متبیل اعدا ما خوشاله په ما باندې د دشمنان نه دین ولا تجعلنی مگر ذو ما مع القوم الظالمین سرت قوم ظالمانو بیان کړو ما مڼي کړو قالو علیه رب اغفر لي زماره بابا کې ما تا ولی اخي ورور زماتا وادخلنا فی رحمتک اور دنا کم نہ پخلے مہربانی کی وانتا ارہم الرحیمین او تی ڈیر بہتر در رحم کو ان کو نہ ان الذین اللہ یبشرا کسان تخذ العجلا چنی ول اس خیر پخدائی تو سینالہم زر د چوبر سی دیتا غضب من ربہم غضب دے طرف درف د ذلت اور اسوائی و ذلت و شرمندگی فل حیات الدنیا پر جن دنیا کی وکاذلک دارنگ نزل مفترین سزا ور کو بونگال مفترین دروغ جوڑو انکو تا سوکم جی دروغ پدن کی جوڑئی تا شام سزا بورکو چی دنیا کی بے ذلیل کو والذین ہا کسانہ مل السیات یچملنہ کینا کارا ثم تاب من بعدھا او بیا توبہ بیس تپسد دینوا من ایمان راڑو ان ربک بیس کرفستہ من بعدھا پسدا غینا الغفور الرحيم خام خاده بخون کې مهربان ولما سکت اموس الکبب هر کله چې paramagnetic موسى عليه السلام نو غصا اوسه کلا رشوا ولما سکت هر کله چې کلا رشوا اموت والغضب د موسى عليه السلام نو غصا اخذ اللواحه راغستې وي تحتې د تورات شریف وفي نسخه ته پيولیکلی شوی داږي کې هدن هدایتو ورحمتن اور رحمتو للذین دعاک سانو د پارہم لربہم يرحبون چاغید خپل رب نه یرا کئ او درب د و جنا گناهونه پریفی وختار موسی غورکړو موسی علیہ السلام قومو د قوم خپلنا 70 رجولانو یا کسان لمی قاتنا د دا پارا داغه نیټه مو کررې یا راغوا دې مو زت هم رجفت ورکله جنیلی دي لر ځلځلی قالهې مثالله سلام ربې زما ربه لوشیته کچرستا خوښه شوی اه لک ته هم من قبلو نو حالات کلی بې من قبلو دې نه مخکې او خاص ما لره تهلوکو نه آیا حاللا کې تهمونږه بېما کاله سبب داغې چې کوې بې ووقوفان ز بما په سلای قال الصفا او چکړې دیغه به وقفانو من نا زمونږنا ان هي الا فتنتك نددا مگر ازمایشو امتحان نستا تو دل به من تشاو بی لار کې پدی باندې چال چي خوشي و تهدي من تشا اولار سمې چال چي خوشي انت وليون اته مددگار او دوز زمونږه فغفر لنا نو بخنو کی مونتا او رحم نا او را بانیو کی وَأَنْتَ خیر الْغَافِرِينَ او ت ډیر بهتر د بخونکونا وکتوب لنا اوړ کې منږ د پاارې حاض دنیا پهې ژون کې حتن یعنی حیاې تو یوه یا حتن توفی دنی کوي توفیقل وکتوبله ناولی کې منږ د پاارفی حاض دنیا پهې دنیا کې حسانتن حسنتا توفیق دني کوي يني دنی کوي توفيق الله مونترا کوي وفل اخرته او پاخره کې مونت حسن عابد لدني کوي را کوي ان اهدنا الیک بیشک مونږ توبه کړی درته تا ته مونږ توبه استدا ان اهدنا الیک یقینا مونږ توبه استدا تا ته قاللهویللو ربول عالمی نظاب اضاب زما او سوبو بیی او بررسوم په دی اضاب سره منه چاته شا او چې خوښ شي زمارحمتی ووسیت کللین او رحمت زما فَرَاخَدِ پَ فراخ دی هر یو شيته فسه اکتتو به په دنیا کې فراخ رحمتی رحمت زما په دنیا کې وسیت کل شین فراخ دی هرر زرد چوبلی کم رحمت لل الذينه دا کسان به پااریتته خوون چې غ ځان نه شرک نه بچ کوي و یوتون نهذ کاته ورکي ځکات وال الذي <سؤال> نه ها کسان هم به آياتې یو میون چې هغوی زمونږ پایو باندې مع راړي الذينه ها کسانیت تهبي رسول چې روانېږي د رسول اللهلهله سلمپسې ان نه الله نهبي الاميه جوميده الامي جوميده امي د <أمی> بلچا په حق کی صفات خلوشي کړي ده خدای الله د نبي په حق کی صفاتو الذين <جدا> الذي ها رسوله نبي او اميه يجيدونه چې دې مومي صفات داغه مکتوبن لیکل شوي عندهم د دوی صرف التوراۃ والانجیل په تورات شریف او په انجیل شریف کې دا پیغمبر یا مرهم حکم کوي دې ته دنیکو کارونو و یا نه حاو موږ نه کوي دې نه المنکرې نه راو او کارونو نا ويحل لهم الطيبات او حلال وي دا پیغمبر دې پارا پاک سي دا الله د حکم مطابق و يهر نم عليهم الخبائس او حرامه په دی باندې غندسي زونا و يدعو انهم اسرههم اول ري کيد دينا اسرههم غدرانه بو جون د دوی درانه حکومت د دوی و يدعو لريكي کيدي د دينه اسرههم غدرانه بو جون د دوی والاغلال التي توقنهاغا لو اي توکن مرغا سختي سزاګاني الاغلال التي وغسخت سزاگانه کانت عليهم چوی بن بان لی والاغلال اغلال توق لو سٹکی به ولا چول چولو الاغلال صزاگانو ننے تابیر کو پاگلال سرا والاغلال التي وغسخت سزاگانه کانت عليهم چوی بن بان لی فالذین ها کسان آمن أي مانې راړی د په هغه پیغمبر غمبر بانې واز ضررووه او وی ز احترام کوي د پیغمبر پې غمبر نه سررووهیمدا د کوي وته به او او روان شوید دي دی, دی ان نورلی د رړه کې تاب هغه پسې انځلهماو چېرا نازلکی شوي د پې غمبر سره ولاې کو هممل مفلې هو نو دغه کسان همدی دي کامیاب قلووا یا و حنااسې خلکو اننی رسول الله ل کوم جمعیان ب ش قظیم پې غمبر د الله تاسو ت جميعیان ټولوته الذي د هغه الله د طرف نه رسولیم لهمل کو سماواېول اردوی چې په اختیار داغ ک بعد شایدہ اسمماننو د ځم دا لا اللهه نشتې بالمددگار الله هو سواره د الله نه یو هی د الله جوندې کول کوي مي تهمرونه کول کوي فامیننو باللهی او رسولی ایمان راړی پله او پررسول د الله نبي چې دا د الله نبی دؤاممی چې عمی د پاک بعضې الذي هغه پیغمبر غمبر یؤمننو بال الله چې ایمان راړی په الله بانې وکلی معتی ی او په حکوو د الله بانې و ت اووهو تا پیغمبر کي دې پې دا دید پارچتا سلار اممی ومن قومی موسا امتن دا قوم دا موسا علیہ السلامنا یو ڈلوا یهدون بالحق چلا وی بیان کوی دا حق یهدون بالحق بیان کئی خلکولا دا حق و بیهی آدلون او پدی حق بانی ری فی سلیکوی پدی حق فی سلیکوی و قد تعناهم تقسیم کړیو موږ دوی یې سنته اشاره تا دولث وقد ول خاندانونه وقت طعناهم سنته او تقسیم کړیو موږ دوی دولث خاندانونه ومما دل دلې او وهنا وہی کړو موږ لام موسی موسی عليه السلام تا از تستقاه قومه کله چوبوه تی داغنه قوم دده ورته ویللو ې درریب وه اس کله حجر پهامساخ پلی بانې داکانې فم به جست مانې شيوو منوه د دیې سرنته اشره نا دوولسچیني قد د عالیمهکللو نااسین ب شکه پیژندلیوي ټولو ډلو ټولو خلقو مشره به همځې د بوس کولو ولل نلی مل غ معماڅور مې ګرزولو پهبان د وورز وانځل نې ه ملمن رالی ګلو بهې په دیبانې اوار تمویلو کلو خرائی من طیبات ما دا پاکو حغنا رزقنا کم چرزق مدر کڑتا ستا وما ظلمونا دای زیاده او ظلم نو کڑ پمونگا ولیکن کانو انفسهم ی ظلمون لیکنو دای پخپلو زانو نبانده ظلم کونکی یا ما ظلمونا مانده المخی تیروا وما ظلمونا اللاو ای زمونگی سکمه نو کڑی واللهکنې قانو للیکننو دیان پهڅ يزلیمون دپلو ځو سره زلمم کوون کې و قله له هم کله چې ویللی شو دوی ته اوسکو نوها د هل قته کل مراد بتون مقدسو وکولوخورړ منه دې نه هیسو شته کم ځ چې مخواښه شي وکولو هتون وای او کلې م یعنی مسالهتو نه سوال زمیں گدا دے چھو من گنہ ہن معاف کی وادخل الباب وردن شی دروازے دے بیت المقدس تے سجدن پدا سے حال کی جتا صلی اللہ علیہ سجدہ کون کیئی نغفر لكم خطیاتکم معف وکتا سل گناہوں مستاسو سنزید المحسنین آو زرد چیزے عاد بک اوجر دے احسان ان کو انکو فبدل الذین ظلمو بدل اکړو ها کسانو چې ظالمانو منهم د دینه قولا وینا غیر الذی غیر د هاغه نقیل لهم چې ویل شو ودیتہ پارسل نہ له ایم نورالیکلو په دیوانه رززم من السماء سخ عذاب د بر طرفنا بما كانوا یظلمون په دې سبب چې دوی ظلم کوي واسألهم تپوس قد دیبن اسرائيل عن القريه التي بارد کلی هاغه کې کانت حاضرت البحر چو د دریاب بانیم حاضرت البحر د دریاب اید یادون فی سبتی کلچ بدئی زیادی کولو پاغرز دافتی کی اید تاتیهم کلچ رات البدوی تهیتانو هم میان ددوی یوم سبتیهم پاغرز دافتی دوی شرعن خکارا و یوم الایس بیتونو پا کمر چ دافتی رز بنوا خالی رز بنوا لا تا تییم نو نهبرات ل دا معیان دوی ته کاذا ل کالهي دارهې نهبللومونږ یمتحتحان کولو په دوی بانې از معش مو غو د دوي ب معکانو یڅکون سبب چ نه فرمان و د قالهتون یاد کا غ وخت چېلي ووي ډلی من هم د دو دوی نه اولی نهسی حت کوي تاسو قوونې او داسې قوم ته اللهم هلكهم جل لا حلقون کې د دوی لرا الله به حالات او معذبهم يا باذاب ور کې دوی تاذابن شدید نذاب صح قالون يريد المؤمنانو معذره الى ربكم د طاره د حضور پېښ کو لو الى ربكم مرصا رب ستا دا داوتو بیان ندی و جنکاو جل له حضور پېښ کو ور ندی کومني سمنا <تصفح> قالو معذره الى ربكم ویل دوی مااض تنې لا رب کوم د پاه پیش کولو رستاسوتهل الله هم یتقون او دی د پاه چې ځان بچکې واال نه چا تپوس کړلو جا تاسو د ښی د حکومت او د حکومران لی خلاف کوو اس خبره خووکمننی نه ناغوی بسې اوضر دا الله دربار کې پیش کوو دویمډالې چې دا خبر, خبر زمونږ ت بور سره تاریخ کې را شيروتو خلک ووي داسې او دوررووج پایه کې د ښی حکومتو یا وبی دین خضوا لیکن هغه دور کې علما او دا هغه د حکمرانی نه انکار کړو دا ډوړه خبره و تاریخ کی راشي او کچری دا نی د خزه حکمرانی په ملک تیر شي او آئنده نسل راشي نو په تاریخ کې ورسراداني وې علما او پاغه انکار نو کړې لکه قران موږ او تاسو له ذکر کوي د فرام سورہ کال حکومت موسی علی السلام هغه د دا, دا, دا مقابله ورسر ذکر کړې دا رنگ نن ورځ زیاته کولو دا هر نبی په دور کې څومره ظالمان حکمرانانو نو کدا غي غ ظلم الله ذکر کړي نو ور سره د امبیاء او تاریخ هم ذکر کړي نو ځا په خپل کار کې یا نکیده بلګيای زکه مومنانو ویلو قالو ما زلتن الى ربكم وی دا پارا دوزر په څکول او رفس تاسوتا ولعلكم ولعلهم یتقون او دې دا پارا چې دایزان بچو ساتي فلم ما نسو هر کله چې دای هر کړه ما غسه زوکروبه هي چې نسي حات ورکړشه د ویل پاغه باندې ان جېل لذینونو مونږه نجات ورکړوه ها کسانو تایه نهونه نیسوې چې غای به خلک منی کول دبدو کارونو نا واخذن الذین او نیولی مونږه ها کسانو ظلم چالمانو بیاذابیم بی سین فاظاب سخسرا بما کانوا یفسقون په دې سبب شو فرمان فللم ما ته عما نووه ان هر کله چې د ای نه فرمانې کوړوه دا اوسه چې د منکري شو د غې نهقلله نوویلومونږله همدي ته کونو شقر دهتن شادوګان خاصې خاصې زلیله او رسوه یا خاصین چې کوېیکول ی لرییکول شي خاصې این یا دا مع وه علله لیله ور خاصې چې شلولی شي کوېیکول شي وایستا ځ نه ربک کله چې خبردارې ورکه اوورستا ته از ځه پماه د المه خبردارې ورکې اوورستا یا ته ازځه پماه د قاله دی ستا ځه ربو کله چې ویلستله یا با مالی هم چې خاامه خاامموکره ر به پهې هو نوبانې لا یوملقیامتې رې د قیامت پورې منه اوسو کې سووموم سو عذااب چېره صیب وي ان ربک وبشکر ابستعاله سریع العقاب خام خادر زرع عذاب والدی و انه لغفور رحیم او یقینا دا الله خام خادر ډیر بخون کې مهربان وقطعناهم ټکړی ټکړی ټکړی تقسیم کړی مونږ دی پزما کې او ممآ ډلې ډلې وقطعناهم تقسیم کړی مونږ دی په پزما کې او ممآ ډلې ډلې منهم الصالحون بعض یې د دین او نیکان <تصفيق> وَمِنْهُمْ أو هم دو نه ذلكک او بعضې دد نو الاده دی نه و بله نه هم بل حساتې امتحانغست یو موږ د دوی بل حساتې په خوش البانې اوس ص او په تلیفونو بانندېله الله همر یون دی دپاره شي دې خپلی بدی نه من بعدیم خلفون ف خلفره من بعدې ر سره خلفون نه کاره ورسو الكتابا چه پمیراس اغسطه و کتاب ده اللہ یا اخوزونا عرض و هذا لدنا یا اخوزونا دی اخلی عرض و هذا لدنا اغسامان ددی ظلیل الادنا چه دیر ظلیل جاندن یا اخوزونا اخلی دی عرض و هذا لدنا اغسامان ددی ظلیل جاندن و یقولونا واید οιسا لنا زر دی چې بخ نه بهشيمونږته الله غ فروررحیم دی کتاب دا الله خر کې او پیسې وای وي زر چله به پخنو کې ورې آې هم ک چلی را شي دویته ارون سامان مسلو په مسل لوي یا اخزوریواې غې له آیا نوغستلی شوي عالیم په دویبانې میساقلل مضبوط توواده په کتاب د الله کې الله یقول دا جنبو وای دیال الله پاک الله ما ان الا الحق مگر حق خبره و در رسول لستلو ما وصفی چ په دی کتاب کیو و دار الاخرتو او کور دا اخرت خیر بهتر دی من الذين دا کسانو پار یتقون چغید الله لریږي افلا تعقلون آیا تاسو دا قل نه کار نه اخلی ولذین ها کسان یمسکون بالکتاب چې منګې لګ د الله پهې کتاب تحری په ک نه کوئ پټ نه او دا د خو کا دپاره یو نظر نه جوړئ وا م لاته او په بندې کوي په موزبانې ان نه الله بشهمونږ چې لا نو دوی او اجرل مسلحین نبر بعد اجرد لا کوونکو ت جله یاد کاغ وخت چ را پرور تکړومون غر فوقهم کا هم که پاسه دوي کا هو تا بهدونې چې دغ زلت نوورز هو تا بهدونې چې داغ زلت نوورز د او سرې دی وونلو او د د دا, دا, دا, دا یقیم راغلی هو چېیقی ن داغر وا کې او به همم را پرېتون کې په دویبانې د دغه وختې ور ته مونګویللی خوځونې صماغاې دکړی مې تاسو ته ب قوت په مضبوط اللی سره زماله کتاب د عمل پنییت په لاسو کې رائ ووزکورو را یاد کوي یعنی درس ته درییسو کوي ما دا او سه چې پهدي کتاب کيلهله لعلکم تتقون د دی دپاره چې تاسو پر زګاران روړ شوئ وای د خذه بوک یاد کاغ وخت دا ښه په ماه د اخه جو لما وغ دی یاد کاغ وخت چې ریسی اوستاار من بنی آدما تا اولاد دا آدم علیہ السلام نا من ظہورهم دشاگانو دیدین زریتہم اولاد دیدی و اشہدہم گواہان کڑیو دیدی علی انفسیم تخفلو زانو نباننے رب العالمین ورطویلیو علیستو بربکم آیاز استاسو ربنیم قالو نویلیو دی تمام انسانانو بلاؤ لینا تزمگ ربی شہدنا شہدنا گواہی کو شهدنا اللہ وی گواہی کنگا ان تقولو ان تقولو داچ انوائی تاسو یوم القیامت پر از دا قیامت بانی اننا کننا عنہذا غافلین یکینا نو منگد دیننا خبرا اللہ وی ماددی وادی یا دھیانی درکا او تقولو یا داچ تاس انوائی انما اشرك آباؤنا بیشک الشرک روزم گا مشرانو من قبل امخ کنام وکو او موږ وریت ته اولااز من بعضې هم سود دونا اافکونا آیا حاله کېتهمونږ بما فل مکتون پا سبانې چې کوغې لرببات پررسستو وذا کاله دارنګې نو فسول لایاې وااضطر ک سره بایدنوياتونهله الله هم يریون او دی دپاره چې دديبي دنی نه روګردي را واپ قولوا لا قوی با نے خبر ده غالم آتینا ہوا یاتینا چور کر مونګه ده تا علم آئلم دخلو آیاتونو فن فصلہ منھا پس دیوۃ دغاینا فن فصلہ منھا دیوۃ دغا آیاتونو نافات باو شیطانو نو ور پسیشو ده ده پس شیطان فکان من الغاوین نو شود ده گمراہانو نا ولو شئنا کذمون ففش ولو شنا که زمونږه خوغه شوي ل رفا نه هو نو خاامخپور تهکړ بهی مونږ د لره باب په دغی تونو سره او دیې به موغه منازلو د ابراو د نکانو عاالمانو تررسولې ل ر نه هو خاامخهمونږه به لې پور ته کړړو به په دغه یاتونې ولاکن نه هو لیکن د عالم چې اخله دیلل اروي د مییلان کړړ دنیا ته دخواه و ت به هوا هو دی روان شو د خواشپل پسې په مسلو نو مثال د دا دنیا په روان دین پټ ک و دنیا غور کې په ممسلووه الله مثال د دا سیاللم کا مسل کلې په مسل دپې انتهمله یا خدا مانو ان تحمللهلی کهبار وړی په دبانې نو جبرا ریستی او حساس کوي یعنی د سپی په بدن کې ګرمۍ دا هر حال کې دیسیلی جوجبه ریستی د ان تحمل باز علما دا معنا کړي ان تحمل علیه کې چرے بار اورې په دبانې الہس الہس نو جبرا او باسی او حساس کوي یا ان تحمل علیه دا معنا ان تحمل علیه کچل تحملک پدوان دی یلحس نوم دی جبروباسی و تطرکو یلحس یا کپریزی دلر نوم دی جبروباسی جبروباسی و غاپی ذالک دا مسل القوم الذین مثال نقوم کسانو دے کذبو بی آیاتنا چگئی دروجنگنی آیاتنا زمونگا فقس سلق سوسوا پس بیان کا ودا بیان لعلہم یتفکرون د دې لپاره چې فکر او فکر سا امثال نل قوم الذین دېر بد مثال د قوم ها کسانو کذبوا بیااتنا چې غي درو جن غني آیاتونه زموږا و انفسہم کان یظلمون او نفسو له دږي وی د ظلم کوم کی مے یهد الله اغا سوگ چلا اولا ہدایتو کی فول محترینو دے اللار مندن کے رے ومن یدلل آسو چلا اے بے لار کی فول آئے قوم الخاسرون ندغا کسان ہم دیدی تاوانیان ولقد ذرانا بیشکا اللہ وی پیدا کردی محنن پارد جہنم کثیرم من الجن ورنسے دور دا پیریانو دبن ادمنا لهم دو دو پار قروب زوندی لا افقهون بها چن پوهی بها پاغی سره حق بانی نپوی ولهم اعینون او دو لسترگی لا افسرون بها چن گوری پاغی بانی حق ولهم آذانون او دو لرغگون دی لا اسمعون بها چه دی غگن کی دی پاغی بانی حق تا اولائک اکل انعام دا کسان پشاند زناور دی بلهم ادولو بلکه دوی ډیر خطا دي د زنا ورونه ډیر بیلاری دي اولائک هم الغافلون او داغه کسان هم دي دي غافلونه خبر اخرت نه ولله الاسماء الحسنى خاص د الله لپاره دي نمونه ښهستا ښهستا فدعوه بها نورو بلې د الله په دینونو باندې وذاروا الذین اپریق دغه کسان یول هدونونه چغی کګلیچ کوي فی اسم مع پهمنو الله کې یول هدونونه کلچ کوي یا نظررو ل نه پرېها کسان یول هدونونه چغی میلاان کوئ د حق نه باتلٿھافیسما یی په نومنو دله کېسییځونه معقانو یا ملون زر دی چې سضاب وورکړې شیته دغچ د یا مل کوون کې۔ ممن او داچانه خلکنا چې پیدا کليېمونږه اومتونې وډ ل ده یعنی پیدا کړي ملی لپاره انتی وېولکه زر انالی جههننموهمنمن خلک نه یعنی لجنه او داغ چاه چې موږ پیدا کلدي د جننت دپاره اوتونې وډ ل یدونه بلحق کې چې بیایان کوې خلکوله د حق وبي عادون او په خپلم په ریبانې فیصللی کوي والوي چې د درغو نسبتونه کوي زمګیا تونو ته سستدې جو همستې جو هم من هیسو لا علممونستد جو معه رورو برآانی سومونږدوي من هیسو د غځې نهلا عمون چېډیلهباړو خبر نی اړو په طبمنیوه اونله هم مهلت پر کوم دي ته ان نه کېدي متین یقین نیول زما ډیر څخوي کېدي اخي ان کیدی کنن نی ول <سؤال> زماتین دیر سخوی او لم یتفکروا آیات ای سوچ او فکر نه کړي ما بسواه بهم من جنہ چنی شریپ مرګوی دی دیوانس لیوانته ان هو ان ده الا نذیر النبین مگر ير اور کون که سرغن او لم ینور آیات ای ان په بار شید آسمانو کې ولر د اودوز مکه خلق الله من شیئ اوا چی پی داګړې دی الله آمين شه ندي سيزونونه وان عصا وان عصا او پدې خبرونه اي يكونه کبقتربا چي يقينن قد اقترب د نیټه ده دي او دا چني زديرا اي يكونه چی وي قد اقترب اجلهم چني زديرا د نیټه اور ای حدیثن پکمایا خبرواانی بعده پس قران نہیں منو اندای و ایمان راڈی مے بن اللہ اسو چلے بیلاری کی فلا ہادی له نو مشرے سوک لار خودن کے دلا فِي و یزرہم پرید دی فی توہیاںم پسر کشی دی کی یعمهون حیرانو پریشان یس انونکہ تقوس کئ تانا ان ساتھ پہ بارہ قیامت کی ایانا مرساہ چې کله به قائم دی دله قیامت قول ورته و انما علمها علم داغی عند ربی زمادر افسره دی لا جنیها لبح کار کوي یغی الا له وختها په وحداږي کې الا هو مگر یو الله سقلت السماوات والارضین درنه خبرداده تاسمانو پاسمانو نوزمکو کې دا قیامت والا خبره ثق ولدر مخبرت السماوات والارض پاسمانو نوځم کوکې لا تاتيكم الا بغته نبره قیامت تاسو موږ ورناسو پي يس انن کا تپوس کوي دان محبوب کا کا تبوغيني چې ته حفيون انھا خبردار او عالمي د دې قیامت حفيون انھا يعني عالمم چې ته خبردار اره غينا کلوارت هوه انما علمها بشکه علم ندی قیامت عند الله اذا الله سره ولاكن اكثر الناس لا يعلمون لكن به دخل کن لا يعلمون خو هینا کلوارت هو الا املیكم نم مالک لنفسي دزان لا طر نفع عن د فیدی ولا ضرر او ند ضرر د فقولو الا ما شاء الله مغرا چخه خشیده الله والله قممت ک الْغَيْبَ د اعلم الغبه مِنَ په غېب پوه دلس تک سرته من خیل نوخام مخوا ډیرې برجه مړي ما ځانته د فدونونه وما مسسو او ما لهلو تقلیف نوورې ان ا نه ځنیمه الله نظیرون مګره ورکون کیم و بشیرون زیره ورکون کیم لقومو منون تاسو من نفس واحده من نفس یونا وجعل منها زوجها او پیدا کلی د دې نفس نو زوجها بيبي د دې نفس لیس کو نه له ها د دې پارچې د آرام حاصل کی له ها د دې سرا فلما تغشاها هر کله چې د هم مستریو کی داغه سرا نو حمل ولی حملن خفيفا حمل سپګنتي فمرت بیهی نو امیشا پاتشی پده حمل باننی یا فمرت بیهی گرزی را گرزی پده حمل سرام <coughs> فمرت بیهی یا دامانو چگرزی را گرزی بیهی پاو خمل باننی یا فمرت بیهی امیشا پاتشی پده باننی فلمع اسقلت ار کلچ دا حمل درنشی دعو اللہ ربهما رابلی دا دوالا چرف ده, ده دوالو دین او سوئی لَئِنْ أَطَعْتَ نَاسًا صَالِحِينَ كَجَرَىٰ دِيكُمْ مُنْتَهِگ بَچې او غرمټ بچې لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ نو خامخا شوو موږ شکرګوزارو نه پَلَمَّا آتَاهُمَا هر کله چې ورکه الله دې دوړو ته صَالِحِينَ نیک بچې او بچې جَعَلْنَا لَهُ شُرَكَاءَ نو ګرځېدا خزا او الله لرې سيداران فِيمَا آتَاهُمَا په هغه سکیچلا ورکه دې دوړو بیا و دا په ډیرو درګوو او په ډیرو باباګانو وختې په تعال الله هم مایو شریکون وچد دل لا دا سرنه چېې ور سره کممشرکانان جوړئ شریکونه آیا ششریکي دا الله سره ماه غڅوک لا یخلو کوشي چې هغه ن شي پ کولیسه شيوه هم یو او د پ خپله پ کړي شوي ولا تستطيعون طاقه نلري دي ولا تستطيعون لهم طاقه نل يغيلهم دویره پارا نصرند امداد ولا عنف سهمین شرون او نه ده زانونو سره امداد کولی شي وان تدوههم یعنی کرا ولایت اسدابوتن الالهدا هدایت طرف ته مشرکانو لا لو دیس تاسو تابیداری نه کوي سوا ان برابر خبر علیکم پتہ سه مشرکانو ادعوتهم کرابلایتا سدوی د خپل حاجتونو لپاره ام انتم سوامیتو نیای کی تاسو چپ تاسو فریاد غی نوری خبر و نه نشتا ان الله بنا بیشکه کسان ته دونیندو منذ لله چتا سوراب لای سوا اللہ ن عبادن بندگان دی عاجز دی امثالکم استا سغنتی عبادن بندگان دی عاجز دی امثالکم استا سغنتی فدعوهم نو غیر وی بلای فلیستجیبوا لكم کی تاسو ده پارا ان کنتم صادقین کجریی تاسو رشتینی علہم ارجلن آیا شتہ د دې لپاره خپې دي يم شونه به اچې دې زی پاغه باندې عملہم اعین یا شتہ د دې لپاره لاسونه یب تشونه به اچې دې رانیول کې پاغه باندې عملہم اعین آیا شتہ د دې لپاره سترګې وڅرونه به اچې دې لې دل کې پاغه عملہم آذانن آیا د دې لپاره غوونه به اچې دې اورېدن کې پاغه قل دو شرکا اقوم ورتهواه اوله داپلی صداران مو دا خپل شکانان موسم کېدوني او بیا پارس دپه س چلول جوړ کوي فلاتون زیرون لما ته چې انتظارونه کوي انوللي اللهلهوي بشهکه دو زما الله غذاات دی نهزل کتاب چرالیوللی د کتاب وه تهولله سوالين او دا الله په دوستې سرنی سنیکان والوي نه ها کسان دون چکاس ورابلای علاوه دې الله نا لا یستتویونا نصرکم اغه ی طاقت نشي لرله تاسو دې امداد دای طاقت تاسو لرنداد نشتا ولا انفسهم ينصرون اونه له کله ځان موږ سره وینداد کولې شي وینتدوه مل الهدا کرابلی دې هدايت طرف تلای اسمعو نو ی ستاسو دوا اورینا وتراهم ګور بتدا معبودان دیم شرکانو ينظرون الیک چ ګوري وتا تستری به ولې جوړی کړی و هم لایف سيرول نه کې دای وی دن شکو نه خذل عفو یعنی رونی سا عفو یعنی دا ځان متا عادت جوړ کا چې خلق معاف کا خذل یعنی رونی سا عفو یعنی خيو غرزاوا العفو معفي کول و حکم بل اورفه حکم کو داحل عادت جوړ کا وامر بالعرف يحكم قدنيكو واعرض عن الجاهلين او مخوار ود نا په هانو نا وا ان ما ينزغن كچرو رسي تيتا من الشيطان نزغ الشيطان جن کئتا دعوت پيش کو جن ته تا لويته څه کمزور خونه تم جن کو کنا د شيطاني وسوسه رافست عايز بالله بناي غلط الله سره انه سمون عليم بیشکدا الله ورو دین کې په د الله نه ب شقا کسانیت ته قوو چېید الله نه يېږي اذا مسه هم کله چورېږې دوته ف من نهشیطانې سوسه دشیطان نه طرف نه تض کرو نوله وهکې رايات شي چې تهخورت ودي چې شیطامله سوسی چې دته اوذوب الله تضږ کرو را یادې شيغ حکم ډالله فظ هم مفسون نونا ساې ډلی د خطال ل یا ناسا پیری دونکو هغه لارو ده هدایت لرا وایخوانهم رونه د شیطانا نو یمذونهم اندات کیدې د شیطانا ن فل غی پګمرا کولو کی ثم لا یقسرون بیا دې کمنه کای وای اذا لم طاتهم بیات کل چراتل ان کی تدوی ت بیات پس معجز بیان دیو معجزه او غاری ای پیغمبره او تاغه مجز پیش نه کې قالو نوای دا کاافران لوج تبی لو لج تبی ته هم مع نه داوه اوی د دا دځان نه جوړ نهکه لو نښه لکته اوړ د دظان نه جوړ نهکه قورتهوه ان مع اطببي او ب ش زانې ما دا سپسییوه ل یا چې وی کې دیشي معتهې رببي دما عرب د طرف نهزا بس ارو رببي کوم دا دودو کې دا ذا قلبنده کتاب بیستاسو در په طرف نا وہدن هدایت او رحمت او دا رحمت د لا قوم نه پاره چې ایمان راړي و ارا قران قرانو کله چلوسته شي قران حکیم فاستمع لهو الله یوکی دی یتا وان فتو او چب شی لعنکم ترحمون چې پتا سو رحم الله طرف نه دوجوګ د یعنی قرآن چې لستشي نو غګوله کیرې او چپ شي خاامخه چې په تا سرح مشي ووز ک ربکه رایا د وختپل رب له محبو في نفس کا په ل خپل کې ت دررو عن او پهرې سره ودون الجې من القول او خقته د جهر ودون الجر من القل اوقته د جهر د وناانه بغ دویول آاسالسهه او وَلَا ولاته مِنَ الْغَافِلِينَ مکږ دغاافانونه ان لنه بشقا کسان دررب ب ک چېستا درف سره دي ان مراتې فرشتي لا يستک بیرروونهې بعدتي غې تقبګ نهکي داله ل نهګ رنا و سبونه هو پاې با اغ لهله هو يجدون یہ کی سجدہ ہو گیا سجدہ کی چې اوس پیږا اوس شروع ایس الونا کانل انفال تاسو کوي تا نه اے محبوب دا خلق په بارد غنیمتونو کې قل الانفال ورته غنیمتونا لله خاص دا الله لپاره دی ور رسول او پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپاره فَاتَّقُوا اللَّهَ نُدُّوا اللَّهَ نُيَرِگای او اصلې هو او دروست کای ذات بهنکم هغه حالات په خپل منځ کې خپل منځ کې د اصلاح او د اتفاق اتحاد کوشش کوي واطیعوا الله ورسوله تابعداري کوي دا الله او پیغمبر دا الله ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان انم المؤمنون الضینا बेशक مؤمنان ها کا سانی از الله کلاچ رایات کړي شي الله رب العزت دا الله د توحید او د الله د جنت او د جهنم او د عذابونو ذکر کوله وجلت قلوبهم نو پयर شي زونه د دوی وذات الیت علیهم آیاته او کلاچ لستې شي پدی باندې آیاتو نه د الله زادتهم ایمانا زیاتې دیلر ایمان وعلى ربهم يتوکلون او طرف خلبانی دایي توکل، باور او اعتماد کوي. الذين دعوا كثران دي يقيمون الصلاة، دایي پابندي کوي په مول. ومما رزقناهم ينفقون. او داغه سمه چې موږ دوی ته رزق ورکړی، ينفقون. لید الله له ارکه لګوي. اولائک دغه صفاتونو والا هم المؤمنون حقا. هم دوی د مؤمنان پرشتہان. لهم جیر پار درجاتن درجی ویند ربهم پنیز دربد دوی ومغفرتون بخنا وای ورزقن کریم اورزق به عزت من کما اخرجک ربک لکه سنگچ ریسته او تاله وستا من بیت کله کورستان ای محبوب بل حق د پار در حق سر دو و <تصفح> <تصفح> نه فریقا ی کېنا ډړله منمو مننی دمو منان نهله کارې هو خااممه خاې لبد ګړون کې اوپاتېبار د طببیتهډبد ګړلی د طببییت هر سی چې حات نو تبان خوبوج راځ که نه لیکنې طبی ب مان سره مناف نه دی یجد دا بور سره لګئ و نه فریق ی کقی وډله منمو مننی لکار هون خام خابت غنونکو طبعا دا لهد جنگ حال الله ذکر کوي یجادلونک فالحق دای جګړې کوي تاسو را په حق کې بعد هم آپس د عین تبیین چې دا حق ترګن شوې ده کانما یسا قودل الموت تا به چې د راخ کې شول وهم ينظرون ودیکتل و اذ اید یعيدکوم الله کله چې واد کړیو تا فرصت الله اهدت تو عیفتینی د یود دروازه لو دا قافلمو په کار دا او کدا د دشمن قوت ماتوي ان ها چ یقینن د غلکم تاسو د پارا وا تودو نه تاسو خو ان غیر ذات الشوکتی چغه هاوند د غیر اصلي هی تكونو لکم شی تاسو په تاسو چې دا قافلمو د پاره شي اصلي هم ور سره نشته او تیار مال له سوا به وريد د الله الله راغلهلاهقل حه چې ثابت کې حق ب کلماتتی په خپلو وادوبانې و یقتو او کټ کې پری کې دابیل کافرین جړ ثابت او مضبوط شي ه ویوبتولباتله او ختم شيبات باتل شي باتې یعې ختم شي ولاو کارحل مجربون اگر که بد دا په مجره معنوبانې تغیسوو نهرببه کوم کله چې فراد کولو تاسوخپل رب دافس تجاابله کوم نستاسو فرادې قبول کړړو او ربلمین وریو انې ممد کوم بشهکهظد کوم تا سرهبل ف منل مقې په یو زرو سره د فریشتو نهمر دفین چې راځ به د یوبل پهې وما جاله الله نووب مکرر کړړ الله د دا لري الله بشرا مگر زيره خوشخبری ولتتم ان به قلوبكم او دې د پاره چیت مینان ارام حاصل شي په دې باندې زر نوستاسوتا ومن نصر الا من عند الله نه د مدد فتح او غلبا الا من عند الله مگر د طرف الله نام غلبا و فتح دا اللہ انسان طبیعت دارے دیر بھی او فتح د الله لاس کې دا او انسان طبيعت داري چې ډېر نو له خوشاله او ککم وی نو ول خفکان ملاوي ان الله ب ش الله عزیزون مغاالب دی حقیم او حکمت واله دیږ یو غهشي کو من نوسا کله چې پټ کړړی تاسو لړه الله په هغهه جوټی د خوبه آمتن چې دا عملنو من هو الله د طرف نه ن لیکم رالیګلی په تاسو باې منهسم د بره طرف نه معنو به او ب بارانې رالیږلو لو تو دید پارا چې پاک کی تاسو بهې په دیو وبو باندې و یذہبان د تاسو نارځ ز شیطان باندې ان و وسوسه شیطان ولیربت علا قلوبکم او دید پارا چې مزبوطوال راولې تاسو په زرو باندې و یثبت بهل اقدام او مضبوط کی پدی سره قدمنا ای هی ربک کله <تصفح> چې حکم کړه او ست عرب ال ور ت ویلی انی ماکم انی ماکم یانی مومنان توای معنا د دې سو انی ماکم یانی قولو انی ماکم لا شئی مومنان توای چې کینن ماکم زدت تاسوس رحم ماکم کډانه چې فرشتو لې تاسوس یوهی ربک یات کا غوخت یوهی کڑی او حکم کړو ستار بیل الملائکۃ فرشتو تا وی لائ شی او ائ مومنانو تا انی ماکم چیا کینن زدا تا اسریم ائ مومنانو فثبت اللذین امنو نو مزبوط کای تا سو کسان چئ مومنان دی سئلقی زرد چوب غرزوم فی قلوب اللذین کفروا فظنوا ده کسانو کی چ کافر دی الرعب یرا فضریبو فقلل آناک نو و د پا د د پاسا آناک د سټونې په سرنو وانې ووه فبونه فقلل آناک د پاسه د سټونې په سروننی وي ودری ب من هم کلله بان او ووه یو جوړ د بدن هر جوړ جوړې وي چې کمم و کې جوړئ وَاذِكُرُوا مِنھُمْ كُلَّ بَنَانَ <تصفح> وَبَادِئَ كُلَّ بَنَانَ مانہ کوي واحد دینہ دو کُلَّ بَنَان ټول بدن کوم ځای مو پکې خوشن وایي ذٰلِکَ الدَّابَّنَّهُم پدې سبب باندې شَاقَّ الله وَرَسُولُهُ چې دوی مخالفت کړو د الله او د پیغمبر د الله و الله وَرَسُولُهُ هغه چا چې مخالفت کوي د الله د پیغمبر د الله ف إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے شکا اللہ دیر سخہ ذاب والدے ذالکم ذالکم یعنی قولو ذالکم ورتوائے ذالکم دارنگی بیئی تاسوں فزوقو نوسا قلدیہ ذاب لرا وانا للکافرین آزاب النار او یکیناں دا پار دا کافران وعزاب دا اور بی یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو دذا لقیتومللهین نه کفرو کله چې میلاو شيء تاسو د کسانو سره چې کافر دي زن زخن مع سوه چې تلون کې تاسو دپاره د جګ دوی زخن اصل کې د خرپو غتللو وئ او جګلم چې کله سړ ور داسې په دوو په کللاه کله ورځي زفر په داسې حال کې چې ورتلون کې دپه د جګ دوی پهلاتولوهممل ادبار نمال ویدی کافرانو تشاگانی ومینو اللهم او چاچ والو لدویتا یوم ایذن پدغرز بانی یوم ایذن یعنی پدغرز یعنی پدغر وقت کی دبرهو شاخ پلا الا متحرف اللی قتال مگر چې د میلان کنکوی جنگ تا او متحیزن یا دیرا یو زیکی گی لافیتن او اخپلی ڈل سرا کافر کیاسره قتل کو واپس دله لړاتک د دې دوه سوراتو نه علاوه کدا بس کافر تشاک اور او تختی دو فقد با انو میشک دیره واپس شو بغدوا بمن الله په غضب سره د الله ترفنا و جهنم واه جہنم او زید داسی مسلمان به جهنم وچ کافر تشاک و بیس المسیر او ډیر بد زید ورتلوده جهنم ځکه میدان د جنگنا د کافر نتیحت کول دا, دا گناه کبیره فلم تقتلهم متاصو نقترو لی نو قتل کړی تاسو دی په میدان دا بدر کې ولیکن الله قتلهم الله قتل کړو دی الله په تاسو مسلط کړو او غالب کړی وای و ما رمیت او وشتن نو کړی تا الله رما الله او چوشتری کړو یو څنګه اوري پیغمبر کافرو طرف تور اللہ ای دا دستور غلوه ما رسول دی ولی یبلیا المؤمنین اودی دا پارا چه امتحان را ولی په مؤمنانو باندې من هو د خپل طرف نہ بلا ان حسن امتحان خیستا ان الله سمیم علیم یقینا الله دې غوریدن کې او په ها ذالکم دې ذالکم کې اشاره ودي بلای حسن تا ذالکم دا امتحان ذالکم دا رنګي تاسو دا امتحان الله را ولی وَأَنَّ اللَّهَ يَكِنًا الله ربړی زت موهی نو كَيْدِ الْكَافِرِينَ کمزورې کوون کې د مکفرب د کافرو لرا انتهفتی هو فقط جا کوملفت هو انتهفتی یو ماه خداوه کافر چې کله مکیه را تن نه ویللو چیا الله اغلو کافر واللهم انصر علالجندين واعدل فيتين واكرم الحزبين ويا الله تمادت کی اللَّه دا غړ ډر غړ ډلو او چې تا لړې مزاتونه الله ان تستفتیه کچریتا سو فتح غړای فیصله غړای فقط جا کوم الفتحو لوشکر علتا صلی فی کافر ول لازم کو دی پمز ک الله فیصله د بدر په میدان کی لئی مردار شل این تاسو تفتیحو کچره غوالي تاسو فیصله فقط یاکوم الفتح نو ویش کرا ل تاسو لفیصلا و این تنته او کچره تاسو منی کیږي د مقابله د پیغمبر نو او د مرګورو داغه نو ف هو خیرل نو دا ډیره غوره ده تاسو ده پاره و این تعودو کچره تاسو واپس کیږي د مقابله زما د پیغمبر تا انعود نو موږ بیا واپس کیږو سزا درکولتا ولن تغنی عنکم قریبم دفن کی تا سنفیتکم دلستاسو شین ذربر ولو کصورت اگر کدا دل ډې ری وان اللہ مال مومنین او یقینا الله مرګره مومنانو نه یا ایو الذین امنو ایمانوالو اطیع اللہ ورسوله تعیداری کید الله او پیغمبر دا الله ولا اتو لو ما او راید تابداری دا اللہ و دفع امبر دا, دا اللہنا و انتم تسمعون او حال دادی چی تاسو قرآن او رای او قرآن کی اللہ ویلی چیزا ما دا محبوب تابداری واجب دا مخالفت حرام نی ولا لا تکونو مکی گئی کاللدین پشان دا کسانو و لا تکونو مکی گئی کاللدین پشان کدا کسانو قالو چویل وغئی سمعنا واردل منگا وهم لا اسمعون او ديبها خبره خبر قبلو لنا وهم منغا قبولك او قبلو لبنا <تصفح> إنا شر الدواب يكنام بدتر دو زندسرنا يعني بدتر دو مخلوقاتنا عند الله پنزد الله يعني دو الله پا حکمو دو الله پا فیساليكي السمو آغا كانو دي البقم گنگيان دي اللذين ها کسان لا ياقلون کیدای د سوځو فکر نه کار نه خپل عبارت دین کې د حق نه کار نه دی د حق نه ګونګیان دی دا د الله پريز بدتر مخلوق دی ولو علم الله فیہم خیرن کالا لیدې پدوی کې خیرن سه خیر او سه اسلام ولو علم الله فیہم خیرن که چیرې معلوم وي الله ته پدوی کې سه خیر سه اسلام لا اسمعهم روحام خاد دیره به پا اورولے پاغا اورول د قبولو سره والا اسمعهم کالاد ویلا اورولے په حال دز دوی ناد د وی کېلا تول لو روحام خادی باوره وه وهم معرضون او ديبو مخړون کده الله د دین د کتاب نام یا ايوه الذین امنو ایمانوالو استجیبوا لله قبولوا قیدو کو نو د الله او د رسول او د پیغمبر اذا اعتاكم کلچرا بلی تاسو لما یحیکم هغه عقاید او اعمال او تا یحیکم چې جنګی تاسو پاږی باندې لما یحیکم نو د امای بارته دا قائدو د اعمالو د جهادنا لما هغه جهاد تا لما هغه قائد او تا هغه اعمال او تا یحیکم چې جنګی تاسو پاږی باندې په صحیح عقیده سره د شرک د کفر د عقیدینه ژوند دی شي په اعمال سره ژوند کی jihad او شهید ژوندون ملاوي و علموا پو شئ الله یقینن الله لما يحيكم المراد اغا قائد او اعمال او jihad دی او بعض علماء ویلي دنه مراد شهادت دی لما هغسته مراد لی يحيكم چې ژوند کیتا سپاږه باندې یا لماء عبارت د قراننه یعنی <Coughs> قبلوالو قائد الله او پیغمبر دا الله عزاد عکم کله چرابلی تاسو لما قران ته یوهی کوم چې دا یی تاسو ژوندنی کوي یا لما یوهی کوم مراد ته جنت ته یا علماء ویلی لمه یوهی کوم مراد ته علوم دینیه دي چې کله رابلی تاسو لما یوهی کوم تاسو ته جنت کې تاسو ته هغه باندې زکه دا دا مرګ حقیقیه کڼه اطول مقصد معګانې تثیر روحلمانې زییکل ذکر مو پهه ش الله ی کې نن الله ی حولو به نلمې وقلبي حیل کږي پر د کې پهمن د سړیو د زلو د دکې حالیل کږ په د سړیو د زړه د دکې دسه مقصدو یعنی د اخپل فرصت داو غنیمت ګي. او کله یو نیک کار ته را غختېشي دګنا نه من کوله شي نوفاوری و کوي ځکه بعضې او کې د انسان د را دی په منځ کې قضای اللههی حیل جوړشي پوشي په خبره ماې داوه والمو پوهشي ان الله ک نن الله یا حو بین مري وقلې حیل ک په من د سړیو دزړدن نه کې یو معې دا مضوعلهړ کې بیا غسه قبل یاد الله حال کی پمن سړیو دزړه دد کی د تمنا لري د وګ ژوندون الان کی عمر ختمې نو ار سخار سره ملاوي هغه اراده او تمنا ول خار سره ملاوي و انه یقینا شاندا د الهه تو شروون دغه الله ته وتا سو جمع کوله شي دغه الله ته وتا جمع کړي شي او یا یو مقصد د دې دامه و الله يهول بین المرء وقلبه یقینا الله حائل کی پمند سړیو د زړه د دکی یعنی الله ډیر نږدې دی وایي د یاد معنا بداسې شي جنن اقرب الیه من حبل الورید الله انسان ته د مریض رګونو مم ذات نږدې ده وانه هو یقینا شاندارې تو شرون د الله ته وتا سوځم کړې شی وتقوا لګې فتنه تند عذابنا لا تصيبن الذين چې خام مخه به او ررسېیا ک سانو ته زه مو چې ظالمان د من کوم تاسوونه خاص یواځې بلکې پای کې به نکانو بدان ټول ر والهمو پوهئ ان الله ک نن الله ربل زت شدید دو لخاب څخه ذااب وواله دی اذ انتم قللو کله چېی تاسوک په مکې معظمې کې مستضافونه فیل دوې کمزوری ګړلی شوی په ځمکه د کې تخافون تا صغیر دای ايتخطفكم الناس شدندن بک تاسو لره خلق فاعاكم الله دمديني تويوي کې زيدر کو وايدكم بنصره او مزبوتي کوي تاسو تخپل امداد باني ورزقكم من الطيبات او رزق کی درکړه تاسو له دپاکونه مراتب غمال غنیمت ته <تصفح> انه طول حغس زونه دي چې الله اور کړو بندگانو ته لعلكم تشکرون دې دې پارچتا سود الله دې سانا ته شکر ادا یا يا ايها الذين امنوا ايمانوا لا تخونوا الله والرسول خيانات مکوې دا الله او پیغمبر دا الله سره تخونو اماناتكم خيانات مکوې پښتو امانتونو کې وان تم تعلمون او تاسو پېږي چې خياناتي او لوی جرم نه وعلم پوشنه ما ما بیشک استاسو دا معلومه وا اولاد کومولات فتنتن یوازمائش او امتحان دی ددامت الله د دینه مننه کی وان الله یقینا ان الله انو دا الله سراجو نوځي ما یا ایه الزینا منو ایمانو والا ان تتق الله که چری تاسو الله نو یریدی یجعلکم فرقانن نو مکرر بکیل لا تاسو لا او بغرغیل لا تاسو لا فرقانن فرقان پمن د حق او د باطل کې تقوا درک راښینو حق او باطل بدله جدا جدا ښکارک یا <coughs> فرقان یو نور بدر لزونو کې واچې چې تاسو وداغې په سبب د حق او د باطل پمنز کې تمیز کوي و یکفر عنکم سیئاتکم لربک الا الله تاسو نو بدایستاسو ګناہوںو بدله لمعاف کی او یغفر لكم بخن بدله لو کی والله ذفل العظویم الله خاون د میرببانې لې دی ای د یمکورو بیکله او کله چې چلولکړو ستا باره کیا کسانو که فررووج کاافرو لوسبیتو قدي د پااره چې تا بند او یتلو کیا قتللی کې یښرج کیا د وت نهلو شړي یم کرو ناود مکر جوړلو دی چلول جوړو ستا د قلولو دپاره یم کرو الله او الله ستاده خلاصې بندو بس کولو واللہ خیر الماکرین اللہ دے بہتر غرہ پا بند بسکا انکو کین غرہ دا بند بسکا انکونا واللہ خیر الماکرین اللہ دے غرہ دا بند بسکا انکونا <صح>. و اذا تتلال <تُطلع لهم> حمایاتنا کل <صح>. <كلا> شي <كلا> <چولو> ستیشی پدوی آیاتو نایاتو نزمگا <صح كلا> لالهم آياتونه کله چولو ې شي په دویبانې ياتونه زمونګه قالو نوای دووي قد دسم انا ب شواورېدلمونګه لو نهشاو که د مونګه خوښه شوله قنه مثلله هذا نوخام مخه مونګه بهم ایو په مصر لدي دا الله ساترو له ولین نهې دا قرآ مګر د رودي د پخوانو وَإِذْ کله چې ویللو د مشرکانو اللله هم یا الله انکان نه کچریوي حذا دا پې غمبر یاد دقرآن هول حق من نه ان دا ه رشتیاستا د طرفنا مخالفت کوو په اممت رالینا نوورورې پهمونګبانې هجارارتتن کاړی من نهسمما داسمان د طرفنا اوېنا بیاذا ب نریم یا راوللیمونږته وظاب دمر اور تزان کافر الله حق احقارید وما کانن لاو نے دلع یعذبهم چه عذاب ور کی دیتوان تفيهم الان کہ ازما محبوب ت पदوی کی موجودے دا قانون الہی ر کہ نبی پہ قوم کی موجودن عذاب الہی ناراضی تاسو ګورین نا قران کې ذکر پې قوم عذاب براتو نبی له بیوی ته تيوزا وجود د نبی دا پې قوم باندې د عذاب دراتو نه باندې وی وما كان الله معذبهم جزاء غور کی دیتا وان تفيهم حالان کی تپدی کی موجودی وما كان الله معذبهم او نه دی اللہ جزا بور کہ ان کے دیتا وہم یستغفرون حالان کی دوی بخن غاری دا بخنا چا وختن بعض مومنان ومقام معزما کی ہجرت نہ پات وی بخنا وختہ مومن د جرایو د فریاد او استغفار د وژن په کافرو مزاب ناراضه یاواز علما ولیکري کافر که استغفار وای نو اخرت بارا در سره فائدہ نور کایمان نشتا خو دنیا کې په عذاب الهی ناراضه و ما کان الله مؤذبهم او نه دی الله عذاب ورکون کې د ویتا او هم یستغفرون او حالان کې دای بخنغواڑی وَمَا له هم سیدوي لرا الله ی اوذ به هم دا چې ذااب بنور کوي دوی تا الله وه دوونه ن مجد د الحرام او دی خلک بندی دا او جماتی زت منله وماکانو اولییا اووه یا خدا معه وماکانولیا او نديډی مستح کوواالیان د مجد مَن یَسْتَحِقُّ وَلِيَّانَ دَ مَجْدِ الْحَرَامِ إِلَّا الْمُتَّقُونَ مَغَر پَرِزگاران چداولیا اوهو دا زمیر مجد حرام تراجیت یادا ما نام درست توا و ما کانوا دوستان د الله مشرک څنګه الله دوست کیږي شنو اولیا اوهو مَن یَدِ دوستان د الله إِلَّا الْمُتَّقُونَ مگر آ کا سان د شرک نه بچتای واللاکنې ناک سره هم لایاعمونلیکن ډیر د دی دوی نه پوهیږنا وما كانه سولاتو هم او نو مو د دووي عندل بتيې د بې ت الله شریب سره الله مکان مګرشپلي و تسدي اوطړیال لیکن نہ سرہم لا علمون لیکن دیر د دنیا پوریږي نا وما كان صلاتهم او نو مزد دی عندل بیت بیت الله شریف سرا الا مكان مغرشپلی وتصدیه او تاڑیوال یعنی مسلمانانو چې عبادت کولای بشپلی او تاڑیوال چې د عبادت پدایوانه ګډ وټکی د عبادت پدای ګډ وټکی دا مشرکانو طریقا د عبادت غنولې په پیغمبر قران غټوټ کی مسجد غټوټ و ماکان صلاتهم او نو مجددو یندل بیت د بیت الله شریف سرای الله مکان مگر شپې لیو وتسدی او تاړي هغه هتاویال نه په کار نه کبا خلک جلسو کی تاړي علماو لیکوی دا مشرکانو طریقا او شریعتو کی اجازه تم کرن او تاړي وال د زنانو کار لکه مسکه امام غلط شي کنه نو حدیث کی راضی مقتدی چی ناری نئی نو دے بوئی سبحان اللہ وشی پہ حبروان او زنانک ولائی امام غلط شو نو چون کی راضی آواز عورت تے داخل سبحان اللہ نی شوئلے نو حدیث کی راضی دا بدا سکی کوي اللہ اس بولٹا دے بللاس لراوات چې امام لو پتو لگی جز پا قرآن کی غلط شوئل نا اللہ نبی وئی انم التصبیح للرجال والتصفیق للنسا امام کا غلط شین و سبحان اللہ ول سڑو کار نے او دا تاڑی وال دا, دا دنا کار کارل و ما کان صلاۃ من الذ بیت الا مکاو و تصدیہ اور یو قوم سره مشابهت ول کی تاڑی وال نه کارو نہ مشرکانو طریقہ مسلمان بدل مشرکانو سرزان نہ مشابهت کی او یا کہ شریعت جائز کڑی منو دا دنا نو کارو و ما کان صلاۃ من الذ بیت الا مکاو و تصدیہ او نو د بیت الله شریف صلی الله مکا ان مغرش پیډي وتسدي او تاړيوال فزو کو عذاب نو سکه عذاب دماغون تم تکفورون پا سبب شوی تاسو کفر کوونکی انکي ان الذين كفروا بشکا کسان سانجي کافرين ينفقون معلهم خرج کوي دای مال نو فل يسدوا عن سبيل الله د دین پاره چې خلق بن کده الله دلاره نا فَسَيُنْفِقُونَهَا زُرْدِ چي دای په خرچ کوي دا مالونه سمته كونو عليهم حسرتن او بیا وب شیدا په دیوانه افسوس ثم يغلبون او بیا وب دي کمزورې نکريشي والذینا کثان کفروا کا چ کافر دی ال جہنم يوشرون جہنم تبجم کرېشي لي يميذ الله الخبيثه د پارچي جودا کې الله پلیت مينت کوي وي ایيجلل خبيڅګرځئ د پل چې کاافان مشرقان دي بعض لا بعض بعضې د پاسه د بعض فرو کومه نوراجممه کېدي ل جمیان ټولو لړ ف جاله هو في جههن نو ګرځئ په جهنم کېورې غورځئ اوړه هممل خااسون ده کسانم ديدي توانانیان کای چره من اش ول دای دای خپل شرک او کفر نه یغفر لهم بہنه بوکشی دیتما لا قد صلف چکم مخکی دای ظلمونه او گناهونه تیر شوی دي دا دا و ان يعودو کای چره دای واپس کی پد خپل کفر او شرکی فقد مزوت سنت الاولین بیشک تیر شوی د طریقه د عذاب دلم بنو وقاتلوهم الله ای جهاد کوي د جه مشرکان او سرحت تعالی تکونه فتنه تردی چې پاتې نه شي شرکم لا تکونه فیتتون یا فیتنهدي لمووي چې پاتې شي یو زور د کافر په مومنبانې فیتنا یو مومن د خپل دن باه کې پامو کوونه دی نو شي دیین ب نه کوله هو خاص د الله دپاره پهین ته ک چېرممه نه شلوي فین الله بش کاله بما عملونه بسیر پهغ سبانه چې د ی عملکې لدون کې او وين توللو کچری واو دی دلوی فعل مو پو شی ان الله مولاکم یقینا الله دے دوست تاسو نعمت المولاد الله ډیر خدوس دے چا سره شي دوسی کی نو غزا یا کینا ونعم النسیر او ډیر خیم دادر دا الله